Test, check, check. Und das ist so ein... Von wem ist das? Taylor Swift. Taylor Swift. Ich habe Bock auf die Musik. Ich muss schwarten, warten, bis die Spannung da ankommt. Ja, ja ich habe Bock auf die Musik. Das muss ich mir mal schicken. Aber das ist wahrscheinlich eine Apple Music Playlist. Stimmt, aber kann man konvertieren. Ja, ich er hat gesagt, er sucht jetzt nochmal raus, dann konvertiere ich sie oh ja, dir. Wo brauch brauchst du auf dieser? Nee, dann kann ich sie erst im halben Jahr hören. <lacht> nee, ich nehme bei Podcast so. Es nimmt Pfeife auf, sollen wir neu starten oder sollen wir jetzt einfach drin? Nee, wir machen neu. Wie ist denn das so riesig? Aber ich brauche nochmal ein Wasser. Ich bin brutal ja, dehydriert. Bring, bring die Flasche rein. Ja, die ist schon fast leer. Okay. Patrick, ja. du? <lacht> dass, wenn man Sprudelwasser trinkt, man weniger aufs Klo muss. Deswegen empfiehlt es sich, beim Zu-Bett-Gehen Sprudelwasser zu trinken, dass man nachts nicht aufs Klo muss. Ich mache das sogar, aber ja, ja. unbewusst. Mhm. Ich trinke einfach Wasser, dass ich morgens nicht so einen trockenen Mund habe. Ja, aber immer Sprudelwasser trinken. Wenn ja, und du, wieso wenn du ist das so? Trinkst, keine Ahnung, die Kohlensäure macht was mit deinem Körper. Und funktioniert das bei Bier auch? Muss. <lacht> nee, was? bei Bier ist das genau umgekehrt. Das ey. kennt man ja. Wieso bist du eigentlich so durstig, Bubi? Ah, ich bin brutal dehydriert, ey. <lacht> war was, was los? Ja, es war was los. Also gestern, wir waren ja unterwegs und dann hatte ich halt heute im Geschäft auch wenig Zeit zum Trinken. Also wirklich, weil ich habe so draußen geschafft im Truckport, wo die normalerweise die LKWs ein-, ein und ausfahren so und irgendwie. Und dann habe ich Tischplatten auf Maschinengestelle gelupft und mit Kran und... Hast du auch eine neue Warnweste bekommen? Nee, bei Logo. sowas trägt man keine Warnweste. Bei uns haben sie in der Abteilung, hat ja, jeder so eine Warnweste bekommen, so eine gelbe Orange. Jeder? Jeder, jeder Monteur, ja. Ach so, krass. Für Montage dann eigentlich. Okay. Weil da tun sie, also bei man letzten Maschinen was aus, so, haben sie so ein Baustellengerüst drumherum gemacht und dann stand auf, draußen war das so auch, nicht nur das Gerüst, sondern auch so ein... so eine Plane drüber, dass man auch nicht durchgucken kann. Und da steht immer außen drauf und man darf nur mit Helm und Warnwäsche rein, wegen Baustelle. Okay. Ich hatte es nie an. Hat auch niemand erwartet. Ich glaube nur einer am Tag ist vielleicht gekommen, der eine Warnwäsche anhatte. Okay. Verrückt. Ja, wenn wir schon beim Geschäft sind, ich habe ein kleines Follow-up. Und zwar hat ein Geschäftskollege äh, unsere Folge gehört und hat jetzt auch wieder Bock bekommen, seine Gitarre in die Hand zu nehmen. Hat gesagt, ich, ich, heute Abend spiele ich erstmal Frere Schacke. Gesagt, <lacht> geil, ey. Habe ich direkt gefeiert. Ja, das ist der, wo jetzt auch neu eingestiegen ist im Podcast. Nee, ist ein, tatsächlich ein anderer. Okay. Also, soweit ich weiß, hören es bei mir zwei Kollegen. Ja. Ein paar andere haben es sich mal angehört, aber die haben, glaube jetzt aktuell so ein paar Folgen zumindest gehört. Das heißt, die kriegen das jetzt auch mit. Ja, geil. Hoffentlich. Ja, geil. Und dann treiben sie wieder was. Ganz umständlich über den Weg. Die schauen sich bestimmt erstmal bei Teams mein Gesicht an. Ah, okay, so sieht er aus. Ja, dann bist du zufrieden mit deinem Gesicht? Nee, weil so sah ich vor fünf Jahren aus. Das nee. ist das Problem. Ich sah so vor zehn Jahren aus, glaube ja. ich, gefühlt. Ah, nicht ganz, nicht ganz. Bei mir waren es genau fünf Jahre. Ja, es ist auch brutal verpixelt irgendwie. Ja, Alter, ich das weiß ist nicht, eine die, die haben das Bildgefühl zehnmal irgendwie gespeichert, mhm. dann nochmal komprimiert, dann wieder irgendwo hochgeladen, wo es komprimiert wurde, dann wieder ja. gespeichert und zum Schluss ist so ein 100x100-Pixel-Bildgefühl. Ja, das ist ja immer so ein klein. Mega klein. <lacht> und wenn du mit jemandem telefonierst, wird so riesengroß ja, gezogen ja. und dann erkennt man nur so Matsche im Gesicht. Oh Mann. Verrückt, die Technik. Man kann aber scheinbar sein eigenes hochladen, aber irgendwie will ich das auch nicht. Ja, das würde ich eigentlich, glaube auch nicht. Ich habe schon oft mitbekommen, dass irgendwelche Leute, die mich nicht kennen, also ich mache das selber auch, wenn ich mit irgendeinem neuen Kollegen zu tun habe, dann gucke ich erstmal das Bild an, hat den Vorteil, wenn man sich sieht, dann erkennt man sich gleich, sonst ist das vielleicht so, das sind so viele Leute und auf einmal, ja, der der ist übrigens auch bei uns in der Gruppe und der ist, der ist neu da und so. Und dann ist das so awkward und die haben gesagt, ich sehe auf, also sie hat mich nicht erkannt, ach du bist, das sieht ja ganz anders aus. <lacht> ja. Ich hätte auch noch was vom Geschäft, das ist sogar mein Highlight. okay ja. Und zwar habe ich gerade so Aushilfsarbeiter aus Serbien, ähm, weil unsere Vorgesetzten meinen, wir sollten das mal probieren, weil unsere Abteilung so ausgelastet ist, mit Aushilfsarbeitern zu so arbeiten, ob das uns äh, im Montageprozess hilft. Ja, du hast gestern gesagt, du hast schon ein erstes Fazit schon getroffen. Ja, stand, stand jetzt sage ich nein. <lacht> bisschen bitter. Weil es halt auch brutal anstrengend ist. Es ist wie ein Azubi-Einlernen auf Englisch. Okay. Oder halt auf gebrochenem Deutsch und das ist maximal anstrengend, weil in meinem äh, Umfeld braucht man halt brutal viele Fachbegriffe. Ja. Oder halt spezielles, sag spezielles Deutsch. Begriff auf Englisch. Kugelbuchse. <lacht> was heißt das auf Englisch? Keine Ahnung. Kugelball. Ball, was ist Buchse? Weiß ich nicht. Buchse ist schwierig. Mhm. Ja, genau. Kugel ist Ball. Ist richtig überhaupt? <lacht> oh je. Ja, ich muss auch so steuerungstechnische Begriffe hören. Äh, da gibt es auch so Sachen, wo du einmal irgendwie kurz... Gegoogelt haben muss, damit du er mit denen um nicht werfen kannst, weil sonst ja, versteht niemand, was abgeht das irgendwie. Total schwierig. Also, das macht wirklich keinen Spaß. Hast du den Englischkurs gemacht? Bei uns im Geschäft gibt es jetzt einen Englischkurs. Ach so, gerade ja, für so technische muss, Sachen. Das muss ich machen, weil ich war in der Ausbildung bei uns im Geschäft und wenn du bei uns Ausbildung machst, dann wirst du zwangsläufig in so einen Englischkurs reingeschmissen, wo du aber äh, nicht stempeln darfst. Ja. Das heißt, du führst ja. eine Stunde in der Woche und das ist als Azubi brutal stressig. Ja. Weil du halt eh auch. nur in der Schule bist und das ist brutal unfair. Und wenn du es halt nicht machst, du hättest die Option, <lacht> das nicht zu machen. Aber du musst halt auch nicht übernommen und so. Ich muss es nicht machen und war auch Azubi. Ja, geil. Mega geil. Ich hatte eh brutal viele Vorzüge mit dem dualen Studium. Ja, ja glaube ich. War, war nice. Kann ich jedem empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob wir so junge Zuhörer haben, die noch nicht berufstätig sind. Na Lukas. Der ist doch berufstätig, der ist doch Kicker, oder? Ja, Hauptberuflich. Okay, und der hat bei meinem Ding geschafft, beim, beim Kugler, bei der Getränkegalaxie. Da habe ich auch mal geschafft, ja. Also er Pfand angenommen. Ja, ich glaube. Also, ich, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich meine, der hat so eine Jacke. <lacht> Gerne mal eine Rückmeldung. Wieso haben wir, wieso haben wir den nicht eingeladen und darüber gefragt? Wir reden immer über so andere Sachen, aber ja. nicht über die wichtigen Sachen ja, ja, mal, Wie man seine er Brötchen verdient. das Geschäft. Ja, auf jeden Fall habe ich die Serben. Mhm. So. Und äh, die sind eigentlich richtig cool, die zwei, die wo jetzt direkt bei mir sind. Die machen auch eine gute Arbeit das, für das, was sie machen. Also die lernen auch schnell und sind auch willig. Aber man kommt halt auch dann so ins Schwätzen, so hey, wie ist das in Serbien? Und halt Fußball verbindet, weil es ist ja uh -huh. gerade Fußball-WM. Und dann schwätzt man halt so über Fußball und über Hobbys. Und was machst du? Ja, ich spiele Fußball. Und ich fange jetzt an mit Gitarre lernen und so ein Bums. So. Das sind so meine Hobbys. Okay. Und dann gibt es halt noch so serbische Hobbys. <lacht> so, so sowas wie Vogelfangen zum Beispiel. <lacht> um, dann, um dann den Vogel, den man gefangen hat, bei sich zu Hause zu halten als normalen Vogel. So wie so Leute einen Papagei haben, haben halt die, fangen die sich so ihren Vogel in der freien Wildbahn und dann haben ist der halt, er halt bei denen. So die bauen so, so ein, so ein Kistle wie so für einen Hase und dann, ja. Die bauen so jetzt ja, so ein, so ein, wie so macht die den, den Käfig rein. Ja, so ein Käfig, aber halt die in bauen das halt Käfig. ja die bauen das halt selber, so wie in der Zohandlung, sowas bauen die sich selber aus so okay. Holz und so Gitter. Okay. Ja. Und da es schon, weil du musst ja den Vogel erstmal fangen. Mhm. Ja. So, jetzt hattest du lang genug Zeit. Ich hatte oh. die Frage gestern gestellt. Jetzt, wenn du jetzt einen Vogel fangen möchtest, wie würdest du, was wäre so dein Werkzeug? Also, ich habe gestern schon drüber nachgedacht und auf Anhieb ist mir nichts wirklich Gutes an, eingefallen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch dann keinen weiteren Gedanken dran verloren. Okay. Ähm, aber so spontan würde ich sagen, um den Vogel zu fangen, braucht auf jeden Fall was zu fressen, sonst bleibt der nicht sitzen. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Easy. Und dann ja. braucht man, eine, ich würde ein großes... Also ich weiß, dass wenn man über Vogelkäfige, wenn die laut sind, legt man einfach was drüber und dann denken die, sie schnachten, dann sind sie ruhig. Ja, genau. Das heißt, ich würde auch über den Vogel eine Decke oder, ein oder so ein Tuch, der nicht erschlagen anfängt, Ein leichtes Tuch, das dunkel ist und dann bleibt der wahrscheinlich einfach liegen. Mhm. Genau auf dem so. Baum, oder? Nee, du musst das Essen halt irgendwo auf den Boden legen. Ach so, Oder du aber. machst eine Konstruktion, dass dann die, das Tuch automatisch auf den Vogel so runterfliegt. Ja, nee, leider nicht. So nicht. Die... die Man ähm, gesagt, die Antwort auf die Frage von unserem Freundeskreis war Casher, mit einem Kescher. Okay. Ja, Würde vielleicht auch funktionieren, aber man muss schon gut cashern. Mit den Händen. Mhm. So karate Kid-mäßig. Ja. Nee, nee, was, wie machen das die Serben? Die machen das folgendermaßen: die bauen, die machen auch eine Konstruktion, das war schon ganz richtig. Okay. Und zwar äh, ist das eine Konstruktion, muss man sich vorstellen, wie ein Dreieck. Und äh, das ist ein Seil. also zwei Seile, die gehen so dreieckmäßig nach unten und da dazwischen ist dann so ein Holzstab gespannt. Okay. so Okay. Dass der Vogel sich dann auf den Holzdinger draufsetzt und vor dem Holzstab ist quasi Futter deiner Wahl, irgendwelche Kerne oder Nüsse oder was weiß ich, was was fressen. So ein paar Vogelsnacks halt. Ja, ja. Und dann setzen die sich da drauf und fressen halt das Zeugs. Mhm. Aber das ist kein ganz normaler Holzstab. Okay. Sondern der ist ein Äh, eingestrichen mit speziellem serischen Kleber. <lacht> <lacht> und dann setzt sich der Vogel dann, er mir das erklärt, halt auf Englisch. Ja, dann setzt sich der Vogel da hin und kann dann nicht mehr wegfliegen, weil der halt festgeklebt ist. <lacht> und dann geht er hin und dann reißt du den Vogel halt weg oder macht den Vogel oder macht den Kleber halt irgendwie weg, dass dem Vogel gut geht. Und dann eins, zwei, drei, ist sein Vogel. Dann das hat er mir ist schon so, eine richtig gute Story. Dann hat er mir so Bilder gezeigt von, so, von seinen Vögeln. Wie viele so, hat er? Ich glaube, der hat zwei, der hat Männlein und Weiblein. Und das ist, ich weiß nicht, was das ist. Sieht aus wie so ein Rotkehlchen. Das hat so einen ähm, so bisschen pummeligeren Unterkörper, so einen so Bauchbereich. Und das Männchen, da ist der Bauchbereich grau und das Weibchen, glaube rot oder sowas. Und er hat beide Okay. Das hat mir ganz stolz erzählt. Das war so. Haben die auch Namen bekommen? Nee, das ich, muss ich mal noch fragen. <lacht> fragen mal aber Namen. Du kannst ja nicht ein Haus, die haben und das hat keinen Namen. Du musst ja mit denen ein bisschen reden, so. Auch wenn nicht verstehen. Bist du so beruhigend? Hat mich ich so fertig gemacht. Ich wusste gar nicht, wie ich da ich reagieren klebe. soll. Ja, dann kleben die halt da dran. Ja, okay. Dann kannst du einfach nur einen Stein nehmen und dann klebt am Stein, kann auch nicht wegfliegen. <lacht> ja, und das Problem ist aber, das habe ich dir auch schon gesagt, dass. Äh, mittlerweile hier mit, mit Klimawandel und so, ja, weniger schneit. Mhm. Das heißt, die setzen sich weniger wahrscheinlich auf den Holzstab. Das Hä, heißt, wieso? Ja, weil halt auch viel mehr Fläche frei ist zum Hinsetzen. Ach so. Ja. Okay. Und wenn jetzt alles verschneit ist und du hängst deinen Holzstab an, der ist nicht verschneit, dann setzt sich der Vogel logischerweise eher da drauf. Und dann noch so, so ein Werbebanner, so hier gibt es gratis Essen mhm. und so so ein Pfeil. Ja, überall sind so Pfeile. oder dann So leuchten Pfeile, ja. ja, ja. <lacht> Ein bisschen Vogelwerbung. Ja. Ne, brutal witzig. Das ist der Savage und der Slavischer. Savage und Slawischer ja. <lacht> Haben sie sich selber keine Deutsch, eingedeutschten Namen gegeben. Mhm. Ja, Wie Jürgen und Thomas ja. oder so. Ja, wer hat gesagt, es gibt so Leute, die brutalste das. Serben, die aber wirklich Helmut und Harald heißen und so, aber wirklich so heißen. Okay, ja, weil die halt irgendwie vor Jahrzehnten mal hergegangen sind und dann die Eltern haben die gekriegt, aber wieder in Serbien und die hießen halt schon zu Deutschen, haben sie auch deutsche Namen gegeben. Easy, eigentlich cool, wenn man sich bei sowas dann anpasst. Ja. Ähm, ich habe noch ein weiteres, äh, ein weiteres Follow-up auf die letzte Folge, bevor wir zu unserem großen Hauptteil der heutigen Folge kommen, ähm, und zwar hat deine Schwester wieder angefangen, unseren Podcast zu hören und hat direkt gesagt, dass wir Falschinformationen an die Leute rausgegeben Machen haben. Machen wir doch immer. Machen wir immer, aber das war anscheinend so, so krass falsch, dass man, dass man damit jemanden berück, äh, heißt, berichtigen müsste. Und zwar, eigentlich wollte ich damit einsteigen, so wie, bei, wie Felix Lobrecht bei Gemischtem Hack. Mhm. Hat jetzt nicht geklappt. Eigentlich wollte ich sagen, Kuru, Kuru, Blut ist im Schuh. Und das ist natürlich nett von Dornröschen, wie ich es gesagt habe. Oder was habe ich noch gesagt? Schneewittchen. Schneewittchen, das ist von Aschenputtel. Und das hätte mir auffallen müssen. Ja, Aschenputtel, die, was ihren Schuh verliert, war. Ja, aber du hast auch nichts gesagt. Nee, ich bin da, da auch gar nicht märchenaffin. Ich kann mich da gar <lacht> nicht aus. Aber jetzt ist klar, dass es bei Aschenputtel ja. ist. Ja, ich würde sagen, bevor wir es vergessen, ne, ähm, starten wir dieses Mal mal mit dem Intro rein. <lacht> Man, das ist eine gute Idee. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carsten Son Folge 89. Herzlich willkommen, Bubi. Uh, 89. 89 kurz vorm Jubiläum und wir haben nichts geplant. <lacht> Aber freut euch drauf, Leute. Freut euch drauf. Ja, wenn ihr es wenn vielleicht gar nicht gemerkt habt und wenn eure, mhm. euer, wie heißt's, euer Podcast-Dinger direkt die Folgen nacheinander abspielt, dann kommt euch das jetzt vor wie eine große Folge. Obwohl, wir haben eigentlich Tschüss gesagt. Aber wir haben kein Intro gemacht, deswegen. Das ist so ein Stück, verstehe ich? Ja, ja, ich verstehe. Naja. Nice. Ja, sollen wir, direkt, sollen wir direkt zum großen Event kommen, das ja. wir auch schon angeteasert haben beim Soll, letzten Mal. Sollte man vielleicht, ne? Ja, Und damit auch die Erklärung, wieso wir so durchstieg sind heute. Mhm. Ich würde sagen, weil das alles mit Musik zu tun hat, start mit der Musikkategorie, jetzt habe ich die bevor gerade das Handy weggelegt, ja. um zu gucken, war du noch nicht auswendig? Nee, nee, ich kann ja. mich sowas nicht merken. Gestern war der 29. November, der letzte Dienstag im November. Und wir hatten was Besonderes vor. Willst du ein bisschen was erzählen? Ja, wir haben uns eine Dönerbox geholt beim Döner. Mhm. Direkt <lacht> nach der Arbeit, das mache ich aushalten. Ja, es war das war auch viel zu früh zum Essen. Ja, deswegen war es auch gerade so eine Dönerbox. Viel mehr hätte ich nicht gepackt. Ja. Und wir hatten nicht nur eine Dönerbox, sondern auch Konzertkarten für den lieben Casper in, in der Porsche Arena. Oder wie, wie Leute sagen, Casper. Der Wir haben uns ja dieses Jahr sein Album, sein neues Album angehört. Und das war die Tour passend zu dem Album. Ja. Das heißt, Leute, die da mitgehört haben, als wir bei dem Album waren, ähm, die wissen zumindest, was für Lieder da gespielt wurden. Ja, es hieß übrigens, alles war schön und nichts tat weh. Genau. Dieses Album und die Tour. <lacht> ja. Aber bevor wir los sind, haben wir noch uns ein paar... Bierle kaltgestellt gehabt. Das war eigentlich der ursprüngliche Plan. Kaltgestellt und reingestellt. Kaltgestellt und reingestellt. Das heißt, wir haben es auch auf dem Weg dann nach Stuttgart, haben wir versucht, bei jeder Gelegenheit uns noch ein schönes Bierchen zu ja. ergattern. Und es hat wunderbar funktioniert. Das ja. echt erstaunt, wie gut ja, das war. Perfekt, weil wir hatten so den perfekten Mix aus Bier. So Wir haben hier angefangen, ich zumindest, mit einem Pilz oder mhm. mit einem Kombi. Ja. Und dann sind wir los und dann haben wir gerade noch so In Bagnang äh, konnten wir noch ins Kiosk gehen und da haben wir, einen, wir zwei zumindest einen Becks getrunken und der Benni einen Stugi. Stugi Benni war auch am Start. schaut zu mir. Da waren wir zu dritt unterwegs. Und wann waren wir dann? Dann waren wir in, in Bad Cannstatt. Da war, war dann netto. das Becks leer. Und dann waren wir geschwind noch, da läuft man ja dann geschwind raus in Richtung Stadion und dann geht es ja da den Netto. Die Leute werden es kennen, die wo öfters ja, in Stadion sind. Das ist ein sind. guter Weg eigentlich. Ja ist der perfekte Weg. Geht aber auch anders und kann schon anders laufen. Ja. Und dann gab es dort ein Paulaner München Hell. Ja, ja wir wollten erst das Billo Netto-Bier nehmen. Um Karls Krone oder wie das heißt. Nee, Karls Krone, ich glaube Aldi oder Lidl oder sowas. Wie hieß das? Kürzerer Name, keine Ahnung, ist auch egal. Wir, sind, wir mussten einmal im, im Netto einen Kringel drehen, weil das, wir haben gedacht, am Anfang ist ja meistens Obst und Gemüse. Und die müssen irgendwo nach hinten zu den kühlen Sachen laufen. Aber es war dann doch ganz am Anfang. Deswegen sind wir einmal, einmal eine Runde gedreht, dann drei Bier geschnappt, schnell gezahlt und dann sind wir weiter zur Porsche Arena gestartet. Ja, ich logisch, das ist eigentlich logisch, dass es direkt am Anfang ist. Nee. Aber das ist doch der Netto, wo direkt zum Stadion führt. Ja, das aber ich muss kenne mich da aus. Sein. Ich, ich habe es auch gestern gesagt, das letzte Mal, wo ich beim Konzert war, war einfach vor Corona. Das Slipknot-Konzert, wo auch in der Podcast-Folge war. Und das ist schon eine Weile her. Und der Netto, ja. ich gehe ja nicht ins Stadion, deswegen... Soft war ich da noch nicht und deswegen, ich kannte, ich kannte den Netto nicht und den Netto, den ich kannte, bei dem war es genau andersrum, da war es kurz vor den Kassen, war so ein extra Kühlregal mit allem drin. Ja, aber ich meine ja, dass es Sinn macht, dass es bei dem Netto so ist, ah, okay. weil der ja auf dem ja, weiß, Stadion ist. ist. Ja. Jetzt bin ich schneller, ja, aber wir hatten es ja nicht unbedingt eilig. Wir waren nee, eigentlich, drin. ja, und dann waren auch nur ein paar hundert Leute vor uns in der Schlange, ich schätze mal so 500, 600 Leute vor uns. Ja, das mit der Schlange fand ich generell interessant, mhm. weil die Leute auf dem Konzert so sehr zivilisiert sich verhalten haben. So, Ich habe das gekannt von Slipknot, da läuft du dann an die Treppe hoch und da war das ganze alles Ding voll, ja. alles voll. Also jeder freie Winkel wurde, stand halt eine Person und ja. die haben einfach über die Brücke eine Schlange gemacht. Ja, ich glaube, das war die Menge an Leuten, weil das war ja so wenig Leute, dass es gar nicht vorne den Bereich voll gemacht hätte. Und am Anfang waren ja noch weniger Gates offen, wo die dich kontrollieren und deine Taschen und so. Ja. Ich glaube, das war der Grund, warum das so geordnet war. Erstens wenig Leute, zweitens wenig Gates offen. Und die waren auch alle so richtig ruhig, die Leute. Es <lacht> hat niemand irgendwie rumgepüren. Ja, es war aber irgendwie so. ein Dienstag. Und das wäre auch komisch, wenn einer so um 18.30 Uhr so rotzevoll wäre. Wäre ein bisschen... Unangenehm gewesen. Ich habe heute Morgen, habe ich es mir auch gedacht, dadurch, dass es an einem Dienstag war. Ich hätte schon gern ausgeschlafen nach so einem Abend bzw. Nacht. Und das ging halt leider nicht. Ja. Aber ich fand es trotzdem insgesamt geil. Jetzt schon das Fazit, da ja. wollen wir noch gar nicht. Ja, wir sind ja in der in der Erzählung noch gar nicht drin. Nee, eigentlich nee. sind wir noch nicht mal in der Location drin. Ja. Wie fandest du die, die Garderoben? Ähm. Angelegenheit mit den verschiedenen Farben von den, von den Zetteln. Es gab ja eine Garderobe, die war sehr breit und die war nochmal in einzelne Abteile unterteilt. Uh, das habe ich gar nicht checkt gehabt. Da kriegst du nämlich dann, du gibst deine Jacke ab oder dein Pulli oder was auch immer und kriegst dann äh, einen Zettel mit einer Nummer drauf und die Zettel sind verschiedenfarben, Farben, je nachdem ob du links stehst oder rechts stehst oder in der Mitte ah, okay. sind die verschiedenen hab Farben. Deswegen habe ich mich am Anfang falsch angestellt. Also ich habe dann gesehen, ah, Hier ist grau, ich muss zu orange, weil meine Zettel orange waren. Okay, ja ich, ich bin da ziemlich spät, ich habe noch die Becher abgegeben und dann bin ich ziemlich spät gekommen und da war überall die Schlange gleich lang und dann habe ich gedacht, ja ich laufe nach hinten, weil man wurde ja so außen rumgeleitet. da habe ich gedacht, da stehen bestimmt die wenigsten, weil niemand hat Bock bis ganz nach hinten durchzulaufen, obwohl man eh danach nachher lang laufen muss und dann stand ich zufällig an der richtigen Schlange und habe das bekommen, was ich gebraucht habe. Du musstest dich neu anstellen dann, oder? Nee, ich habe hab mich okay. direkt in eine Schlange eingestellt, habe dann gesehen, ah, das ist grau. Ich bin direkt eins ja, weitergegangen. Nee, das habe ich gar nicht gecheckt. Wo ja. waren da die Farben? Ja, die waren halt einfach bei den Garderoben, also an diesem Gerüst, wo die Jacken dran hängen, Da ist so ein fetter dina nach vier zettel ging, mit Orange, Grau und Grün oder noch was. Die hätten einen großen, leuchtenden Pfeil drüber machen müssen. Das hätte mir geholfen. Vier. vier. Ja, vier ja jeweils einen, genau. Ja, genau. Naja... Jetzt waren wir schon wieder fast am Ende. Ne, jetzt sind wir gerade bei Jacke abgeben. Sondern Aber wir haben sie haben wir doch gerade schon wieder abgeholt zum Halten. Ja, Heiligen. das ist ja ein Ding. Ein und Ding. danach sind wir schon reingegangen. Der, der Weg war auch wieder ziemlich akkurat, die Schlange. Aber das Witzige war, was mir auch aufgefallen ist, da gab es ja die Schlange zum Klo mhm. und dann gab es die Schlange zum Innenraum, dass du deine Karte zeigst und dann so einen Stehplatz in den Stehplatzbereich kommst. Ja. Und da gab es auch nochmal <lacht> ein Klo und da war einfach gar nichts los. Okay. Ja, ich glaube, ja, wenn man sich. Gewinnt. Ich habe auch überlegt gehabt, wo ich zwischendrin dann mal Bier geholt habe, dass man, glaube ich, oben auch Bier bekommen hätte. Und da wäre bestimmt auch weniger los gewesen. Ja, ich glaube auch. Weil sonst müssten ja die Leute, die gesessen sind, was ich immer noch nicht verstehe, oh, wie man Gott. bei dem Konzert <lacht> sitzen kann, aber okay. Ähm, die müssten ja dann richtig weit laufen, bis die Bier bekommen. Ja, aber die standen ja auch, die Leute, die gesessen sind, aber das ist noch unangenehm. Echt? Ja, ja, die standen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ja, doch. Ich habe ab und zu mal rumgeschaut und das ist so unangenehm, wie die da auf ihrem Platz stehen und da halt so stehen. Und dir, dir beim Tanzen zugucken. Ja, ja. <lacht> wie so besser Menschen So, tanz, tanz mal. Tanz ja. für mich, amüsiert ja. mich. <lacht> besser Menschen, ey. Das sah noch aus wie besser Menschen, die Leute, die da oben saßen. Ich habe mir die nicht so genau angeguckt. Doch, doch. Ich schaue mir gerne Leute an. Ich fand zwar zwei Typen, die waren brutal auffällig. Und einer von denen hatte, glaube ich, so ein bisschen so ein Afro und einer hatte so Dreads. Ja. Die sahen ein bisschen verballert aus. Und die standen am Anfang oben auf der Tribüne und irgendwann standen sie unten. Und die waren dann auch später unten. Aber dann sind die ja eigentlich mit ihrem Ticket falsch da hochgekommen, weil die von oben kommen ja auch nicht unten rein. Oder wie ist das? Ja, ich glaube, aber du wärst auch mit eine einem oberen Ticket auf ja. dem Ding unten reingekommen. Wo wir kommen sind, da wurde ja der, dem Mädel vor uns gesagt, oder der Frau, ich weiß gar nicht, es war neu. so ältere Leute da und Kinder waren da, oder? War mhm. alles da. Da haben sie gesagt, ja, wir haben ihren Platz geupgradet das sehen sie jetzt besser, das ist jetzt eine andere Nummer und sowas. Ja, ja. Weil es halt gewusst. einfach nicht voll oder ausverkauft war. Ja, ja ich glaube, 4000 Leute waren da oder sowas. Das habe ich habe ich gehört. Wir Was? waren alle ein bisschen entsetzt, dass die Porsche Arena so klein ist. Mhm. Ich komme da rein und dann denke ich mir so, okay, ist ja ein bisschen größer als das Wietzmann. Das kenne ich nicht. Ja. Aber sollte ich, glaube kennen. Ja, sollte man kennen. So auch so ein Konzertding. Also, der Innenraum zumindest. Es gibt da keine Stehplätze, äh, Sitzplätze oder sowas. Es ist halt ne. nur ein Innenraum. Da gehen, glaube ich, so 1,5 rein oder so. Ist klar, ist kleiner, aber vom Gefühl her. Aber sie ist hoch und hoch ist gut. Ja. Weil da stand einfach eine riesen Bühne, dann mit ein bisschen Abstand dieses Mischerding und dann halt war die Halle auch schon fast zu Ende. Dahinter konnte man natürlich ausstehen, aber. Ja. Ja, wir haben uns mittig, eigentlich ganz genau mittig zwischen der Bühne und diesem Mischer-Ding aufgestellt. Ja, wir laden bestimmt ein bisschen Content hoch. Kann man auf jeden Fall ja. machen. Hatte ich jetzt schon im Status drin und das beschreibt ganz gut, wie es da war eigentlich. Ja, ja und dann ging es auch irgendwie schon los oder wir haben noch ein ein Bier gesippt. Ja, wir saßen sogar ziemlich lang da. Wir wollten früh da sein, dass wir einen guten Platz haben, was ich glaube okay war. Aber ich glaube, ganz so früh hat man nicht da sein müssen. Und dann stand, ging schon die Bühne auf und der Lichtmischer-Kerle hat schon die ganze Zeit mit seinen Lichtern geflackert. Der war das schon war richtig mein nervös. Wenigstipp. Der hat jedes Licht gecheckt. Klar, musst du das machen, musst ja, ja. jedes Licht checken. Aber der hat da so stier hingeschaut. <lacht> hat mir den ganz genau angeschaut. Der war ein bisschen, ein bisschen arg nervös. Und dann war quasi schon das Bühnenbild vom Tua aufgebaut. Jeder, der das Album gehört hat, weiß, dass der Tua auf einem von den Liedern als Feature dabei ist. Und der kommt scheinbar hier aus der Gegend. Und. Was wir gestern beide erfahren haben, das ist einer von den Orsons. Ja, auch noch nie gehört. Noch nie gehört. Ich habe auch nicht schon, Aber den Tipp, nee, sorry, den Tipp nicht. Und dann war es auch ganz witzig, weil irgendwann ist einer gekommen, der hat kurz das Piano gecheckt und dann sind alle aufgestanden. Ja. Was richtig nervös. Es war so zehn vor acht. ich glaube, es war noch früher. Und du hast schon gesagt, ja, das Konzert kann noch nicht. Um Punkt 8 der Anfang, kein Konzert fängt ja. pünktlich an. Also die, die, dieser Vorect von dem Konzert. Ja, genau. Ja, das Bühnenbild war ein bisschen witzig, weil es war einfach nur so so Notenständer gefühlt mit den Buchstaben dran geklebt. Es war, wie wenn jemand einfach in der Kneipe ist und sagt, ja, ich baue was auf. Ähm, Hat so ein Keyword gehabt, paar Mikros und dann stand einfach auf drei so Ständern den Namen. Habe ich mir heute überlegt, wieso tust du deinen eigenen Künstlernamen da aufstellen? Aber hat man sich währenddessen eigentlich keine Gedanken gemacht. War cool, weil es weiß war, wenn die Lichter da drauf waren. Dann habe so Effekte. Und er hat noch so einen Leuchtstreifen-Dinger gehabt, der ab und zu geleuchtet hat. Der war eigentlich ganz cool. Ja. Und dann hat er halt so seine Show gemacht. Ja, aber die, nochmal zurück zu den, diesen Buchstaben, die waren perfekt auf einer Höhe. Das hat mhm. mir sehr gefallen. Hat da jemand eine Wasserwaage draufgelegt? Wahrscheinlich. <lacht> also das, Da geht mein Mechanikerherz auf. <lacht> das sind auch solche Stative, benutzt du für ganz viele Sachen. Meistens kann man da einfach irgendwie so... Boxen drauf schnallen. Boxen drauf schnallen. oder ich habe ja jetzt so ein Lichtset gekauft, das immer noch nicht im Einsatz war richtig mhm. und das steckt man auch einfach auf so ein Stativ nice. drauf, mit so einem fetten Rohr einfach. Ja, fett. Ja, also sagst, da gehen die Meinungen auseinander beim Tour, ne? Ja, sehr stark sogar. Ja, also ich weiß nicht, das war für mich das falsche Genre für, für eine Vorband, weil eine Vorband ist ja eigentlich dafür da, so... ein bisschen einzuheizen, die Leute in Stimmung zu bringen, sodass man schon ein bisschen, bisschen updanced, auch eine neue Musik kennenlernt und so, aber da kam irgendwie nicht viel bei mir rüber. Ja, es war schon interessant, dass, das wollte ich noch sagen, das vorletzte Lied, bevor quasi die Tour losging, war Teenage Dirtbag und die Leute sind einfach krank eskaliert. Nee, war, war nicht, oder war Teenage Dirtbag nach zwischendrin? Das war nee, Teenage Sturtback, und dann kam ein Lied, so ein Quatschlied, weil Teenage yeah. Sturtback konnte dann immer mehr toppen, weil alle eskaliert yeah. sind. Und das hat nur so bis zur Hälfte gespielt und dann ging es los. Und alle bei Teenage Sturtback, dass so viele Mädels singen hören bei dem Lied, weil es ja einfach so aus so hohe Töne yeah. sind. Ja, das stimmt. Jodder Hur hat so, ich glaube, den sein Lieder hätte man kennen müssen, um da drauf zu eskalieren irgendwie. Aber ich finde, er hat halt alles brutal souverän gemacht. Er hat so zum Beispiel bei einem Lied, er hatte so ein kleines Launchpad vorne oder so ein Mini keyboard keine Ahnung. Und dann hat er kurz so eine Ansage gemacht, hat so gesagt, ja, freu dich auf Casper und so. Und dann hat er gesagt, ja, ich mache aber jetzt noch ein Lied für euch. Drückt er da drauf, dann passiert nichts. Und dann auf einmal kommt der Einsatz. der Beat fängt auf die Eins an und der rappt direkt auf Eins los. Ja, aber der hat doch bestimmt so einen Monitor-Knopf im Ohr. Ja, aber das ja. war halt, das hat... Von außen so brutal perfekt ja, wirkt. Ja, safe. Hat, hat mich auch brutal überzeugt, wie er mit diesem, mit diesem, ja, wie sich das Mini-Launchpad-Keyboard, was auch immer. Oder mhm. auch immer irgendwelche Rädler rumdreht, hat geschafft. Ja, an seinem Keyboard hat er ein bisschen gespielt gehabt und dann ging es auch immer so nahtlos über in, in einen fertigen Beat und so. Hat schön gesungen und hat es auch nicht übertrieben irgendwie. War halt so ein bisschen Unterhaltung. Aber es war wirklich kein Anheizer, das stimmt auf jeden ja, Fall. Es war so ein bisschen. So ein Aufwärm-Ding ja, vielleicht. Das brauche ich irgendwie ein bisschen. Das brauche ich. Aber ich bin auch vielleicht äh, ein bisschen verwöhnt von Vorbands. Ja, das kann ja. sein. Weil ich war letztes Mal, wo ich eine gute Vorband hatte, war das beim Genetik-Konzert. Da war ein, ein angehender Rapper, der heißt Tiavo hm? Und der hat brutal abgerissen. Also das okay. war, war einfach nur krank. <lacht> Und zwar... war so auf 70 Prozent vom Abriss von, von deinem, von deinem Main-Act. Ja, ich kann es eigentlich echt gar nicht einschätzen, ob das gut oder schlecht war, weil für mich war es einfach das allererste Hip-Hop-Konzert, auf dem ich war. Und oh Es war so eine Entjungferung oh, in dem Genre. Okay, crazy. Ja, sonst war es immer so eine Metal-Band oder eine Rock-Band und die Vorband war einfach so das Gleiche. <lacht> ja, also genau das Gleiche fast. Und das hat dann eigentlich immer gepasst. Genau, ja, dann... Geht's los im Konzert? Los. Ja, dann ging ja schon wieder der Vorhang rüber, der mir auch mal gut gefallen hat, weil der war so, so ganz leichtes Rosé, Rosé. Ja. Ja, so rosa-mäßig. Altrosa, ja, Alles sowas. Und, und in ja, der schön. Pause habe ich nochmal uns das letzte Bier geholt. Oh, das war Ehre. Das war Ehre. Das ja. war schwierig, weil wir alle gestanden sind. Ja. Und dann hat, glaube ich, der Benni gesagt: Ja, guck einfach bei dem zweiten, da vor den Tribünen waren immer so Leuchtstreifen runter, so blaue, und da läufst du rein und dann habe ich irgendwann dein Gesicht gesehen ja. beim wieder reingehen und dann... Ja, überleg mal, du wärst so mit so Leuten wie im Benni, weil du ihn siehst wie auch nicht, weil der ist ja ein bisschen so unterm, unter dem Ja, genau, <lacht> das ist anstrengend ein bisschen. Ja. Und, und du hast mir noch den Tipp gegeben, dass man bei diesem Auslastticket wo man raus musste... ja Dass man das ja vorzeigen muss beim Reingehen, habe ich, bevor ich die Becher genommen habe, das Auslasticket und als nur in Verbindung mit dem Konzernticket gilt, das auch noch hochgehoben. Ja. Und dann hat die mich halt gleich reingelassen. Aber haben die auch ein bisschen zu ernst genommen, die Geschichte? Ja, übel. Naja. Aber dann war er da der Cashborn. Was ja. war das erste Lied? Ich weiß ja gar nicht mehr. Er Aber Nein. das Intro, das Intro-Lied, ja. das haben wir auch, glaub vermutet gehabt, dass das denn, als erstes ja. kommt. Also das alles wahrscheinlich nichts hat weh. Ja, genau. Genau. Und dann direkt die Band zur Geltung. Das war auch für mich ein Kriterium eigentlich bei dem Konzert. Sonst hätte ich mir, glaube ich, keine Tickets gekauft, dass da eine Band mitspielt. Weil, wenn ich den Hip-Hop, also Rap allgemein, und dann halt eine Vermittlung habe mit einer Band, dann denke ich ja, dann lohnt sich das da mal ein bisschen Geld für auszugeben für sowas. Ja, die Band ist schon, ist schon macht schon richtig viel her. Richtig viel her. Vor allem haben sie halt einfach ein Cello gehabt. Ja. Und das Cello hat gut abgerissen, muss man sagen. Ja, und die haben auch die ganze Zeit, ich bin ja da gar nicht tief drin in so einem Musikbusiness, die haben auch die ganze Zeit die Gitarren gewechselt. Und das mhm. erscheint mir professionell, wenn man für ein, ein Lied eine andere Gitarre braucht. und Ich habe es gesehen, gehabt, dass die Leute, die, die die Instrumente gebracht haben, die hatten auf der Brust so eine Farbe. Und der eine hat immer von so einem roten Licht, glaube ich, seine Gitarre bekommen. Und die Frau, die rechts war, Hat immer von einem grünen Licht eine Gitarre bekommen. Nee, das habe ich, ich nicht gesehen. Ich habe doch einmal, wo es dunkel war, gesagt, ohne weiße Strahl. Und ich so, was, Patrick, was? Und ich so, ja, egal, eine weiße Gitarre. Oh, Mann. Ja, war cool, ja. War, so, war so am Anfang gleich sehr viel Energie mhm. dabei. Und es hat man auch gemerkt gehabt, weil an der Stelle, wo wir standen, hat sich immer so ein, so ein Loch gebildet. Und die ja. Leute hatten richtig Bock, dann aufeinander zuzurennen und ja, bisschen so ein bisschen zu moschen. So ein bisschen so ein bisschen so ein Moschbit, ja. Ja, war aber zwar mehr mehr hüpfen als raufen, aber ja. war trotzdem geil da drin. Ja, schon war auf jeden Fall lustig. Ah, oh, da gibt's der Benny, der ist halt hart offensive in so einem Ding, ne? Ja, was macht der da drin? Ja, der ist halt brutal. Der rennt halt richtig rein fürs Des. was er eigentlich an den Körper daher bietet. Okay. Ja. Ich bin ja so reingehüpfert, bis ja, ja, so mit meinen Freudensprüngen und zum Beat passen natürlich. Ja, genau. So muss man auch. Und dann muss man sich ein bisschen drehen und vielleicht kommt man durch, vielleicht gehen wir wieder zurück. Ja, man muss die Lücke nutzen. Man muss die Lücke nutzen, ja. Man kann auch, ich habe zum Schluss wollte ich nicht ganz so viel Körperkontakt mehr mit den Leuten haben, weil viele Leute sehr verschwitzt waren. Was ein bisschen eklig war. Und dann habe ich mich eigentlich gefreut, wenn es wieder so ein, sich so ein Moschspiel angebahnt hat. Und halt einfach in der Lücke, die entstanden ist, habe ich dann einfach so ein bisschen für mich ein bisschen, wie sagt man, extrovertierter getanzt, <lacht> keine Ahnung. Ich habe meine Hände nicht nur hochgehoben, sondern auch zur Seite gehoben. Ah, okay. geil. Ja, das war geil. Es war generell, war es gute Musik, um so drauf zu tanzen. Irgendwie. Auf jeden Fall. Da konnte ich eigentlich. Ja, wird auf diese soften, ruhigen Sachen kannst du auf alles tanzen. Ja, es gab auch keine Pause, das hat mir auch gut gefallen, weil Stimmt, ja. Pausen sind immer ein bisschen anstrengend. Weil dann kommst du so runter und dann denkst du dir auch, oh, ja, okay. Hoffentlich geht es jetzt nicht. nicht mehr so lange Ja, hoffentlich geht es nicht mehr so lange. Dann ist auch ein bisschen energie, energie los. Ja. ja, es war vielleicht auch ein Schnuff, nur so fünf Minuten zu lang, ein Song. so einen Sieben-Minuten-Song zu leisten. Ich weiß, welcher Song zu viel war. Ja, ich weiß es auch. <lacht> der Song, bei dem du er losgingst, hast gesagt, direkt gesagt, ja, kann man den skippen. Ja. <lacht> ja, und es sollte auch nicht sein, dass der Song gespielt wurde, weil es gab ja ein bisschen, bisschen Auseinandersetzung Diese, wegen dem Song. Nicht gecheckt Ja, gehabt. da war auf einmal noch der Casper so das Abbruchzeichen gemacht, so... Zu seiner Band. Ja, zu seiner Band. Aber dann haben die noch kurz weitergespielt, so 20 Sekunden, in die Crowd gefragt. Vorne, vorne links von uns aus gesehen war irgendwas. Ja. Wahrscheinlich hat eine das Lied so sentimental mitgenommen, dass sie zusammengebrochen ist. Oder was was glaubst ich du? War. Ich glaube, die ist einfach, hat einfach nur brutal geheult und ist dann einfach so. Ah, okay. Das ist mein okay. Tipp. Ja, es war halt der Song, der so. der auch der emotionalste ist. Ja. Und dann war es halt ein bisschen komisch, dass so ein paar Prolls gedacht haben, sie rufen jetzt ausziehen, was so gar keinen ja. Sinn gemacht hat. Und die hätten, wahrscheinlich hätte das Mädel halt nur sagen müssen, nee, alles gut, alles gut, und dann hätten sie weitergespielt. Oder halt, die haben dann das nächste Lied angespielt, aber dann war die Pause ein bisschen zu lang und dann kommen halt Menschen auf dumme Ideen und labern irgendeine Scheiße. Das war so ein bisschen uncool. Und die neben mir hat sich auch brutal aufgeregt. Ich er habe gesagt, das ist so disrespectful. Mm -hmm. ich dachte, okay. Sorry, dass du das englische Wort kennst. <lacht> <lacht> ah, gut. Ja. Willst du vielleicht, ich habe eine gute Idee, willst du vielleicht, weil du ja immer das Albumcover beschreibst, ähm, in dem Fall haben wir ja kein Albumcover, aber du könntest vielleicht das Bühnenbild beschreiben, weil über das haben wir zwar beim Tour geredet, aber nicht beim Casper jetzt. Oh ja. Okay. Was gab's auch, da alles? Okay, es gab, ich muss mir jetzt nochmal vor die Augen führen, aber es gab auf jeden Fall vorne links von uns aus gesehen, gab's einen fetten Baum. Der hat was schon. Eigentlich, was eigentlich richtig crazy ist für so ein Konzert, weil du musst auch mal so, so einen Baum mitbringen. War der echt? Ich glaube, auf meinen Bildern sieht er nicht so echt aus. Aber er sieht so aus, als ob er echt wäre. Okay. Ja. Der hat schon ein bisschen rausgespiegelt beim Tour. Der Tour hatte er hinten ja, ja. so abgetrennt, hat er so einen so schwarzen Aufsteller mit so. Einfach so ein Baumwolltuch davor gehabt. Und der Baum war halt so groß, dass er drüber rausgespickelt hat ein bisschen. Ja, das war witzig. Ich finde es geil, wenn man dann so ein und so ein Aufsteller mehr macht, dass genau der Baumarkt <lacht> hat gedeckt wäre. Und dann fragt man sich die ganze Zeit, ja. was da da hinten ist. Ja. Das ist ja so geil gewesen. Nee, der Baum war so das Highlight, meiner Meinung nach, so auf den ersten Blick, wenn man das dann so sieht, war, was ist das, irgendein so, ja, irgend so ein Blätterbaum? Kein Nadelbaum, <lacht> so Blätter ein Blätterbaum. Blätterbaum. Ja. Ein Laubbaum. Mehreren Zweigen. Und der wurde auch brutal geil angeleuchtet, ja. weil der war halt einfach mit einem der Mittelpunkt vom Bühnenbild. Wir hatten einen hat Baum. Gefallen. was hatten wir noch? Wir hatten anfangs vom Konzert, war da halt nach hinten so halbrund so curved-mäßig so ein Tuch gespannt, wo dann halt auch in verschiedenen Farben angeleuchtet wurde. Hat nicht viel hergemacht, war ein bisschen Lash. Dann wurde es aber... fallen gelassen. Dann war es so ein, wie so eine Leinwand, war keine Videoleinwand, sondern ich glaube, die wurde auch nur projiziert. Ich glaube, ich würde schätzen, es waren LEDs, aber die waren sehr klein, dass mhm. es aussah wie Bildschirme. einfach ja, genau. Und das war mein Highlight, mein ja, persönliches. Ich, das hat richtig Bock gemacht, da anzuschauen, weil die haben da auch so so die Silhouette von Casper aufgenommen und ja. darauf abgespielt, fand ich Ganz mega geil. Ganz das war richtig ja. gut. Ja, hatten sie auch währenddessen, da haben sie einfach, das war tatsächlich in einem äh, bestimmten Bereich mal live, weil es hat genau mhm. gepasst, wie er ja. sich bewegt hat. jemand ja, auch gemerkt, wo das kam, dieser Effekt auf der Leinwand, hat er sich auch nur noch, sonst ist er viel rumgehüpft, aber bei dem Part ist er immer in der Mitte gestanden, hat sich halt so ähnlich bewegt wie dessen dann sah das aus, wie wenn das so einfach nur so zeitverzögert wäre oder sowas, ja, habe ich dich ja, crazy aus. Fest. Ja, da haben sie auch dann immer mal wieder so ähm, Sprüche oder Sätze eingeblendet, gerade zum Thema Iran und ähm, jeder darf sein, wie er will und bla bla bla. Depressionen. Depressionen, auch Hilfe für Depressionen, was ich cool fand, weil so ein Zeichen zu setzen fand ja, ich cool, das macht hat er das Cashball, macht er ganz ja. gerne, macht er gerne, ja. Und dann gab es manchmal aber auch einfach so komplett roten Nebel, der sich so aufbaut und das sah halt auch immer krank aus. Ja. Generell rot. Generell rot auch viel da. da ja. Mächtig. ja, und vorne rum gab es noch so äh, diesen, diesen Blumenkranz mit Tulpen und, ich glaube, Rosen. Blumen Blumenkranz? Ja, es war so ein so ein Kranz so komplett über die Bühne es war, drüber es war überall einfach Blumen es war, es war so ein Bogen <lacht> aus Blumen und überall Blumen und noch mehr Blumen auch Gebüsch viel Gebüsch rechts vor also rechts stand die Band Stimmt, die war auch ja. ausgeleuchtet oder aus jede Lücke wurde genutzt mit Büschen und Blumen dass dass dann ja auch die Photosynthese nicht verwehrt wird okay <lacht> Ja, und dann hast du halt immer die Fiese nicht gesehen, weil er halt immer entweder hinter oder davor abgewebt hat. Ja, es gab noch einen einzigen Effekt, da haben sie dann vor die LED-Leinwand dann nochmal ein Tuch, das so halb durchsichtig war, drüber gelassen. Dann war das Tuch aber nicht glatt runter, sondern hatte halt so Falten und die Falten haben dann wieder von der Leinwand einen Schatten geworfen und das sah dann auch crazy aus. Ja, das, Ist dir ich auch nee, ich das fand nicht ich nicht crazy. Geobachtet. Aber es kam, glaube ich, nur einmal kurz ganz cool und dann Wurde es nicht mehr so genutzt und dann war es auch schon fast zu Ende. Okay. Ja, aber das war ja beim letzten, ich war ja schon, das war jetzt mein zweites Casper-Konzert, da hatte der auch so ein, so ein LED-Leinwand, die war aber wirklich curved okay. und die war richtig fett. Die war weil noch die, fetter als die. Die war viel größer, weil es halt auch eine Schleierhalle war und die war riesig und die hatten noch so einen Würfel, der von oben von der Decke runterkam, wo man auch draufstehen konnte und der ist dann hoch und runter gefahren und hat überall so Lichter gehabt und es war Brutal. und die Leinwand war riesig <lacht> hört sich schon schnuffgeil an mhm. wie Blumen und Leinwand vielleicht finde ich da noch ein Bild das wäre geil und dann gab es so eine Rampe wovon der Leinwand runterging so aus Gitter wie so ein Fußabtreter Gitter ja und da konnte der Actor runterlaufen und da drunter waren Ventilatoren und Nebelmaschinen und dann kam am Anfang da der Nebel raus dann ging das Licht aus Er hat sich hingestellt, dann ging das Licht wieder an und der war nur voll in Nebel drin und von unten wurde er angeleuchtet. Ja. Und sah brutal aus. Das hört sich da auch Da muss, muss ich noch was, was ich noch rausfinden. <lacht> ja, schade. Also, aber Bühnenbild 9 von 10 hat mir sehr gut gefallen. Mir auch sehr gut gefallen, ne? Dann haben wir jetzt bis jetzt noch ganz wenig über die eigentliche Musik geredet. <lacht> ähm, machen wir ein kurzes, ein kurzes Roundup vielleicht. Was. war, ich glaube, über den Least-Favorite-Track ja. sind wir uns, glaub, einig. Ja. Äh, was war dein, dein Favorite-Track von dem Konzert? So, es gab so die Banger, wo man halt richtig abgehen konnte, abdancen, wild, wilde Bewegungen ja. machen. Da war es vielleicht sogar war es vielleicht ein alter Track, Jambalaya, fand ich fett. Ja. Oder was hat er ganz am Ende gespielt? Äh, da hat auch er auch und davon gespielt. Nee, anderes auch vom neuen Album. Äh, Hinterland. Nein, vom neuen Album. Ah, vom neuen Album. <lacht> Stimmt, ist ja gar alles neu. Hinterland. eh. Ähm, das, das hatte ich glaube auch noch im Ohr dann zum Schluss, wo wir zum Bahnhof zurückgelaufen sind. Ja. Das, das hatte ich ja die ganze Zeit im Ohr. Jetzt wie heißt es nochmal? Ah, ich finde es gerade raus. Auf jeden Fall hatte ich noch äh, ein Lied, wo ich auch ähm, ansprechen muss, weil das war das Lied, was ich einfach nur schön fand. weil die ganze Crowd mitgemacht hat, war Hinterland. War Hinterland. War geil, weil das hatte ich heute die ganze Zeit im Ohr, dieses oh, hey, oh. war geil. Ja, da, war, da kann man dazu sagen, dass die nach dem Lied von der Bühne gegangen sind und dann haben die Leute ja das Lied weiter, anstatt Zugabe zu rufen, haben sie das Lied weiter gesungen, bis die Band wieder gekommen ist und dann ja. normal voll abgerissen hat. Ja, und ich glaube, der, der Zeitpunkt, wo die sich gesagt haben, ja, okay, wir kommen wieder, war, wenn die Leute anfangen mit Klatschen. da dazu, zu dem Ding. Ach, Weil stimmt. dann kam sie ja, direkt ja, raus ja. und dann hat der Kaspar dann auch gesagt, ja, das ging aber schnell. <lacht> so. ja, man, hat, man hat schon das Gefühl gehabt, er hat sich gefreut, bei Stuttgart zu spielen. Ich weiß mhm. nicht, ob er generell so ist bei allen, aber von dem, was er gesagt hat und wie er sich gefreut hat und die Leute mitgemacht haben, ja. Ähm, hat man das Gefühl gehabt, er hat sich wohl gefühlt in Stuttgart. Hat auch gesagt. Er hat gesagt, wir sind schöne Menschen. Das hat mich gefreut. <lacht> oh, ich bin schön. Ja, okay. <lacht> ja, es war Gib mir Gefahr war der Track, der Ende ziemlich Gehst du da mit? Ich gehe mit den allen mit. Ja, Hinterland hatte ich nicht so im Kopf. Ich hatte von dem Album, glaube ich, nur Chambalay gehört und da auch nur den Remix. Ähm, aber ansonsten cool, was ich cool fand, war Adrenalin. Weil das ja. so, so richtig dreckig war irgendwie das Lied und ich habe es nicht gekannt gehabt Nein. und hab, bin trotzdem dazu abgegangen, okay, das als war ich war direkt im Moshpit. War geil. Oder mir, nicht direkt, glaube beim zweiten Mal war ich dann im Moshpit. Die haben ja beim zweiten äh, vor zwei Jahren haben Materia und Casper so das Album zusammen gedroppt. Das ist eine Empfehlung. Das mit der ich, Jahreszahl? Ja, 1982. Okay. Fettes Album. Ja, das habe muss ich glaube ich viele find, Lieder haben. drin, die sind alle, alle gut. Also fast alle. Äh, Vielleicht sogar mein Lieblingsalbum. Dann habe ich gedacht, ich habe ja persönlich auch gesagt, dass ich TNT finde, dass es das beste Lied auf dem Album ist. Und da war ich leider ein bisschen enttäuscht. Die Tour war zwar wieder da, aber irgendwie war das Lied eigentlich genau das gleiche, aber live ist irgendwie nicht so geil wie auf dem Album. Keine Ahnung, was da anders war, das kann ich jetzt gar nicht benennen. Aber was ich krank fand und was ich auf dem Album auch schon geil fand, war Mieses Leben. Wie heißt das? Ja, das heißt Mieses Leben. Wolken-Mieses Leben. Nee, Mieses Leben-Wolken-Mieses leben wolken irgendwas. Wolken. Nee Strich Wolken, Wolken. Sings ja, ich weiß es nicht auf jeden Fall mieses Leben mit dem High Fitcher. streckstrich ja, Wolken ja Schrägstrich Wolken musste ich doch ähm, das war das war dann auch so ein oh, von den Top 4 Tracks oder sowas also den der hat mir auch sehr gut gefallen live nice ja, nice haben wir auch das musikalische abgehakt wie viel Bier hast du getrunken ich habe auf dem Konzert ich mm -mm. weiß es nicht so An dem Tag. An dem Tag. Also ich habe die zwei Pilze bei dir, dann das in der, in der S-Bahn, dann das auf dem Weg zum Konzert, dann das davor, das dann sechs? Sechs Bier, ein Schnitzel. Also hat habe eine Dönerbox und ein Schnitzel. An Sieben dem Bier Abend. sind Schnitzel. Dann kein ganzes Schnitzel, ein ja. Schnitzel, wo es so ein Fitzel fehlt. Dann hast du erst nichts getrunken Dann hast du erst nichts getrunken ja. ja. Zum Schluss hätte man noch irgendwas trinken können, vielleicht ein Radler oder sowas mhm. zum, zum auffreshen Aber das, das will ich noch sagen zum Konzert. Und zwar hatten wir ja vor, dann noch kurz bei Mac.es vorbeizuschauen. Und Macis war ich echt schon ewig nicht mehr. Aber ich hatte Bock, weil ich habe genau einen Tag vorher eine App gefunden auf MyDeals. Ist das eine Empfehlung? Und das ist eine kleine Empfehlung. Oh Gott, meine Stimme versagt. Das ist eine kleine Empfehlung, also eine Kategorie in der Kategorie. Braucht man aber nicht einen extra Jingle dafür. Und zwar heißt die App Durstig. Frage, Also in dem, in dem Bild ist Fragezeichen, in der App steht nicht mit Fragezeichen. Ich glaube, man findet sie unter Durchstieg-Fragezeichen. Ähm, die verlinkt man einfach. Und zwar könnt ihr da euch ein 025-Getränk eurer Wahl generieren lassen und kriegt es dann umsonst bei McDonalds. Das heißt, wenn ihr durchstieg seid, geht in die App, müsst kurz so ein Capture, misst kurz auf Busse oder auf Zebrastreifen oder auf Flugzeuge und mittlerweile noch auf irgendeinen anderen Scheiß drücken und dann Zeigt ihr das an der Kasse vor, die scannt das und ihr kriegt einfach ein Getränk. Nice. War perfekt. War ja, gut. Gab es noch ein Cheesy dazu bei mir. Ja. Und dann sind wir heimgecruised. Nice. Ja, war gut. Wann war man zu Hause? So, wann war ich zu Hause? So, ich glaube um halb eins oder so war ich im Bett. Ja, ich glaube sowas würde ich auch sagen. Ja, ja war lang. Da hätten ja, wir schon gern ein paar Stunden mehr schlafen können. Ja, das schon. Also da wird auf jeden Fall die nächste konzert von mir besser, weil es wird ein Freitag. Ja, Freitag ist der geeignetere ähm, Konzerttag. Ja, aber dann bist du auch wieder so im Stress nach dem Geschäft und so. Aber besser als ein Samstag. Besser, wieso besser als ein Samstag? Weil dann freue ich mich so den ganzen Tag drauf und so. Nee. <lacht> du willst schon abgelenkt werden, bis ja, der ja. Abend kommt. Ja, dann Das stimmt auch. Weil meistens, wenn man hohe Erwartungen hat, dann wird es nichts. Das ist richtig. Ja, ich würde sagen, damit schließen wir unsere Kategorie ab. Das machen wir mit dem Jingle. Wir hätten jetzt noch eine Zeit für eine kleine Kleinigkeit. Hast du noch was für uns? Noch Eine kleine Kleinigkeit. Eine ganz kleine Kleinigkeit um. auf deiner Liste. Um. Eine kleine Frage. Was Kleines wird schwierig. Oh, okay. So, willst du aufheben? Ja. Willst du anteasern? Nee, muss man nicht machen. Aber nächste Woche könnt ihr euch gefasst machen ja. auf die 90. Jubiläumsfolge. Ja, wir, wir haben schon Partyhüte gekauft und so... Luftschlangen. Das ist die letzte Jubiläumsfolge vor der großen Hunderter. Und die wird richtig Alter. krass. Da ja. haben wir auch schon alles vor. Da haben wir auch schon das ja, warme Bademasse Bade Ballon gekauft und so. Alles dabei. Also dann ähm, bleibt uns nichts weiter zu sagen, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen oder je nachdem, eine schöne Woche, je nachdem, wann es hört. Macht's gut, genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ade.